مخکې <محك> د اجمال کی یو قسم مخلهسه د مخکې سبق ذکر کړه هغه ده چې د هر یو ممرقبب د هغې خپله صورتې نوغ دی او د صورت نو او معده ده ومو راقب د دغه صورت نوعی دي دغه صدا ده او بیا د هر یو خپل خپل آثار دي د هر صورت نوعی خپل سدي آثار دي لکه حیوان کې حیوانیت ته انسان کې څه انسانیت انسانيت ته مادن کې مادنیت ته نو د هر یو د مادنیت خپل تقاضی دي د حیوانیت خپل سدي تقاضی دي د انسانیت خپلې تقاضې دي او خپل خپلې تقاضې هغه چې کم دنو کمال ته خپل خپل کمال غواړي اوس شاعر ذکر کوي چې دا هر صورت چې د صورت نوعي مده یو ماده غواړي دا صورت نوعي چې د لا حیوانیت د حیواني و ماده څخه غواړي حیوانیت د حیوان یو ماده غواری ده رنگی انسانیت چه ده نو ده ده انسان یو ماده غواری مادنیت صورت چې ده نو ده هم چه کمدن یو ماده سکی غواری کویا کې ده انسانیت شو صورت نوعی ده یو عرز ده او عارف چې کمندنو بغیر د جوهر نو بغیر د محل نو د غیق یام کېدلې نشي. یوه صورت نوعی بغیر د مادینه چې کمندنو وجود نشته. دا خام اخځي کمندنو یو ماده سکی واړی. لکه صورت شمعیې دې. ودا شمعي صورت دې. و دا, دا, دا بغیر د مومونا چلکا دا موم دے یا ڈیوہ دا بغیر د غیر نا تو آغا بلاول شورانا بوکی و خاما خا جا کمدن آغا صورت شمعیہ زان لما دا شمعیہ سکی واری پا غیر پوری جا کمدن آغا سوی قائمی اغیر پوری آغا قائمی و دا قشانتی دا روحی انسانی چی دے دا انسانی دا انسانیت ته ارزش دی انسانیت ته دا هم ماده غواړي دی بدن سره تعلق سكي غواړي چې دا دی بدن سره وي د دنیا کې خو تعلق نه سوق منکر نه دي خدا روح انسانی شې دی نو یو خبره ده چې بدن مرګ نه راځي په يې نقطه مې نه سیکهه ابو الحسن څخه چې روح مرتي نهي مرګي بدن سره وی ابو الحسن یا شاعری دا خبر از دا کړی دا کی روح مرتی نه هی بدن سے چې دا روح چې کمنو دا بدن دا مرګ دا وجمړی کی دا روح دا جواندله اوس دا اصلا چې کمنو او قص جزا دا او سزا دا ما انسان دی غته ملاویږي خود دا به خامخ د بدن سره تعلق وی دو بدن سر سوی تعلقوی آغا تعلق دو دی وقت که چی کم دنو دو تصرف دن رازی کن آغا دو تصرفو ورستو با صرف یو مجھول الکیف سوی تعلقی آغا هم صرف دو دی دو پارا چی دو بدن چی کم دنو دو روح سزا او جزاو سکی په شاندعرض دي نو دای چې کوم ډول جزاو څه داسې شي اوسه کی د غید په اړه د سره سنا سره تعلق وي ویو کل سوره لابد لها من ماده تقوم بها وانما تكون الماده ما يناسبها ماده هر یوسوس دغه سوی مناسبی وانما مثل السوره القائمت ې ب شم تی فثال د مثال چې کمدننو په صورتې نو یا کمثی خلقې پهشان چې کمدننو خلقت دی او د پیداش د انسان دی د جوړهخ دی انسان فرټونه دی فرټو دی انسان چې دا د شموو د مو کې جوړ کې د مومونونهس کې جوړ کې القمت ې به شم لکه چې دا قاائمي په شم په مو پورې ف تیمثاللی په بوت کې لکه د شممي بوتسهکې جوړ کې واللهوم ک نو انت د خلقته الله ب شم بود جوڑ الخلق بشم. دا خو صحیح خبره ده دا. دا صورت چې دا چې کمم د بوت چړ کړه دی دا. دا خو بغیر د دی میټرلو نه د د مادی نه جوړې دللی شي په دی نه جوړې دللی نو دا, دا, دا صورتت صورت چې دی, دی. دی دا ظاهری صورت دا په دی پوری سر دی قایم دی د دغه د حقیقی صورتت دی انساني شي یو معدهسه ده په ومن قال بان چا النطقيه قول کول کړه چې نفس ناطقه چې د روح المخصوصه تل انسان چې انسان پورې خاصه عند الموت ترفض الماده په وخه ده مرګ کې د تعلق د ماده سره بلکل کټ شي او ختم شي مطلقاً فقط خرصا نو دا سی غاډي وړی خبرې کوي سوي غاډي وړی خبرې کوي فقط خرصا نه عام 6 17 ذکر کوي تاسو چې کتابونو ګورئ نو کتابونو کې بعضنې خلک بلکل له تعلق نه کیږي چې روح د بدن سره تعلق بالکل نشته او دوی هم قسم بداسي چې غیبو یي تعلقی شته دی نو دا یو خبره ولري یا دولري د انسان دو قسم اجزا دي یو دي اجزای زائده او دوی دی اجزای اصليه اجزای اصلیه دی و بلدی اجزای زائده د انسان اجزای اصلیه چی دی نوغه نسامه ده څه چی ده نسامه سلز خلیه وتوی سلز ده خلیه ده چې دا هغه کې انسان اوسوځي کې انسان چې کم دنو اوبو تارتاوشي قاهر سره چلو انسان سره وشي خداغه نسمنه ختمیږي دا اجزای اصلیه د انسان دی لدینه وای بیا انسان جوړیږي دوباره پدې باندې وسنی وخت کې انسانانو تجربه کړې ده په دې انسان سیلز سیلونه چې موږ ته سلونه وایو د دې ته سلز خولې د پیدا کړي دي نو مر انسان چې کمندنو پاغي باندې تجربه کړې ده او دا حاغې نه دوبارې چې کمندنو انسان ترکیب کړی نو اوس سائنس دانان دا خبره ځکر کوي چې داله کممه خبره د شوي بیا دوباره نه جووندي کېږي اون دا بدن به دوباره کېږي ژوندې کېږي هغوی په خپله تجربه تجرب او دا تجربه و پټه کړي دهکاره کوي ځکه نه چې نه چې جاپانیان د هټلر سیلز راوالي او مون ته دوباره هټر لا ژون دی کې هټر ېږي هر دلا نو داغ نه یېږي و دوباره را ته را ژون دی نه کول نه شي خواې یاره د و اللہ بیر رجواندی که خلاکت دی اگر دومن تجربه کرده دا دا کم زیده که دی انسان که دی خیال دا دی دی, دی وسنیسته انسانانو چه دا چې کم بدن کامل عزوه دا نو په هر عزوه کې یو دی لکه دا لاسته نو په دی که یو دی دا اخپاده نو پا دی, یو, دی, نو پا دی یو سلس دی اسلامی نکتای نظر سره سلس چه دی او نسمه چه دا نو دا دملا په تیر که دا پا میان او یو ود د سالم انسان کېدې شي ته انسان یو وي بیا د عزوجدا جدا جدا خبر نه ده ولکه دا نه ده د روح الهي د روحي انساني تعلق سي چې دا نشته نو دا ځای ځای دا اوسره نشته او چې دا شته دې دا ځای اصلي یو سره شته نو دا نسمي سره تعلق سي ته چا سره نسمي سره تعلق دي دا, دا غيب او واسطه باندې کاو بقدر ما يتالم ويتلذذ بدن سره شنو سبشي شیبا شاسدا ذکر کی چې د روح لپاره دوه قسمه مادی دي یو ماده به ذاته او بل ماده بالعرز ده ماده به ذات د مرګ د روح الهی تعلق د نسمی سره ده ماده به ذات تا د ماده بذات مون ویلو په ژوند باندې د روح الهي سرلی شي دا نوغه روحي څه دي حيواني دي د روح حيواني سورلي شي دا نوغه څه شي دي بدن دي پس د مرګو ذات تعلق د روح چي دي ماغه دا چا سره دي انسامي سره دي او د نامی په واسه تباني به دا چا سره دي د بادن سره دي دې نقطه ته اشاره وی اشاره کی نعم لحه ماده توم بذات وهي النسم وه ماده تم بالعرض وهو الجسم الارضي الروح د پاره دوه جسم ماديري یو ماده به ذات ته چاغه نسمده به ماده بالعرض دا چاغه جسم دی یو يو خلقا د خبره تدبیق دا شو چې څوکي تعلق شته او څوکي تعلق نشته تعلق نشته دای زې زایدا او شرط تعلق شته د چا سره نه اجز له یو سره دیم تعلق نشته نو تعلق نشته تعلق د تصرف لکه څنګه په دنیا کې مدغ شاند تعلق د تصرفه نشت لري تعلق د مجهول القنحه او بقدر ما يتعلم وا يتلذذ له حماده ممزات وهي النفسه وماده بلا عرض وهو الجسم الارضي فاذا فا ما الانسان لم يزر نفسه هر گله انسان مرشي مدا مرک کمنو زرار نو ور کی دی روح تا نفسهونه مراد دی روح ته زرار نو ور کی روح تا زوال الماده الارضیه ختم لشد ماده له ور ده غلی ا قالب دینو ز قالب دسه شي ختم شي صوفیه کرام خور دی له دا ترجی دا وس شي ته مونږ ټوله کار ایستیو لامزور نفسه ز پنجره وتوی زوال الماده الارضیه دا پنجره که ختم شي ختم نشي وبقيت حاله بماده النسم او دا روح چې کم نه نو بیا تعلق لري د تعلق د مادي سره چې غ ماده سره شي نه سما ده و یکون د دې مثال شته بیا ذکر کای لا کا دا روح چې دی نو د تعلق د نور بادن سره شوه کاټ شو صرف ماده سره چې نه ده ماده اصلي هغه سره سره تعلق دی نو دګه دغه ټول صلاحیتون شته فلګه درس وکولې نشی. بس نورته تصرفات مصروفات شو ختم شو وي لکه یو کااتب دی خوشنووی دی پینٹر او داغه لاسکرټ شو لاس شو خټ شو ماتې کارټ شو د لاسول کولو که لکه کولی نه شي تصف نه شي کولی وي داسې کااتبان تیر شوي دي چې بچ ختونو به لیکل نو چېته ردو بدلې په ختونو کې کړي نو بادشاہ نه لا س کړي دي پ کړي دي غ بعد چا لا س کړي دي خو چې کله ې بیا چا خوشااله شوي دی نو پهلاسټیک لاسې له جوړ کړړي دي خو چې لاس جوړي دي بیا ته شانې س کوې لیکل کوې لیکل بیا شانې سکی کوې دا سی او خپ د چا شووه کارټ شو نو دغ نه د خپې د ګې دو چلې نه یار شو غ چې کمدننو ص ګر فیل لګر دولو کولی نه شي او کاغ ته د پلاسټ کې خ پهواچئ د ګر دی شي نه شي خو ګر دی شي نو شابوی دغه شانتې د دو چې کمنو د د انسان د غ انسانیت غار سر شته دی او لکهدن لاسپې سکړي دي کاټکړي دا بدن د د پیو، و پ د د سرې ک کړي نورغه چېسه مدارې تعلق د نسامي سره شتا خلاص او پېتې څه شي ويږي که چې دي نو تصرفات کولې نشي وګونه دم کړ شي دي کنه تل لا څه پې نو اوریدلم د دنیا د خبرو کولې نشي ويكون کل کاتب مجيد او دا دې د بشان د کر کاتب المشفو بکتابته چې ډیر محبت لرون لرونکيو د خپل کتابت سره و اذا قطعت يداه ملکهتل کتابهې به حالی چې کاه د د لاوپې کټ کړی شي او ملکه د کتابه چې کم ده نو ب حالی هذا ده ول او ډیرر ماهیر په تک کې چې هغه مینه لرون کې استحتار چې او سړی چې کمونو په یسی بانه ډیر معنی ببا ک ګځ دونکې کو تیاترې جللاو هر کله جوغې کړی چې کمو د دخپې والسميع والبصير اوليدن کې اوریدن أولي کې اذا جعله اسم و اعم چکل وګرزول شي چې کوم نن اوړون نو مطلب دار چې دونه دانه چې د اووندوالیو د کووندوالې هغه چل ده دنه ير شوی دی د لیدلو او اوریدلو چلته شوی دی ير شوی دی خو غالي ته شوی ختم شي کار علی او تبع میلو شي کسوري او توغ واستول شي د قیامت پر او تبع کسوري سکی وا غ قاللب ب ته بیاغوست ذا جوله سممه به عامه د والمم سره دا خو دا یو خبره دی شاې په تمیرې بس دا خبره وه چې که دا سیخ زې زری کې لکا لرګې زری زری کې خوا غ مادهی خشبه چې کمدن غور پې بیاته لري تعلقق لري سیدګانا صورت نوعیه پدې خشب پورې د قطعات خشبيو پورې سلري تعلق لري سخته ټوکړي نو دغه ماده حدیدیه چې کومه ده نو په دې پورې سلري تعلق لري دا به انسان چې کومو زری زری شو وا صورت انساني پدې ماده پورې سلري تعلق لري دا خبره شاته ثابته ولا چې د مرگ ناروستو د روح الهي تعلق دا اصل اصلیو سره شته دی دا یو خبره شادس چې کوم نن ویله دوه خبره شادس دا د مجازات بعد الموت حقیقت د موت او مجازات د موت نو د مجازات د بار د دوه مخبره دا ذکر کړي زاید دوه تمهید د دوه مخبري لپاره چې پس د مرګ مجازات څنګه ده نو یو خبره دا ثابت کړه چې پس د مرګ د روح تعلق د بدن سره شتا نجیس لوسره شتا او دو م دا ثابت د دو می د ثابتو نمخې یو دو تمید دي چې د انسانانو عملو لی ح سره په انسانانو کې فرق دی نو د چېذا په سره به غوم سره ځي فره راځې انسان اعمال کوي دا اعمال چې کوي نو دا د مختلفو طریقو سره کوي یو لنډدارې یو خدارې چې زونې دي چې د اعمال د ژړونه کوي صح ده اعمال د جا نه کوي د نه کوي اوزن ادا دی او ځونې داې چې اعمال د زړونه نه کوي خو د به خارجي د با د ووجې کوي خاار خپل سوچو کوي مدسه کې تو لاد و یو داسې چې په شو سبق ته حاضری کوي په شوک مطالع کوي په شو تقرار کوي د استستااز ل وناگانانې خبرتی ته په کې ضرورته نه هغه په شاخ سره په محبت سره چې کمم خپل کار سر تهسه کوي داسې دویم تعب داسې دیهې تغیله محبت ه هغه د ماحول له ووجي و ټول کتاب ګوري هم وکورم کتاب وګورم ټول دکرار قرارار کې زه هم سووکم تکرار وکم ټول سبق ته کې زه بهم سبق ته شو کینم د خارجج د به د وجه د مفقت د وجي او کار کوي به یو سرده د تبعی طور منز ای خواخته سی خواخته منز دن ایکان و خلق و جامع پاٹکے گیره کل طریقه سرده تبعی طور سردی خواختی اگر حفاظت که جامع سفا ساتی پاٹکے و موئی گیره مازی داره منگس کی مین ای دو سرد صحیح دگا نا تو امداد دی چه اگر تبعی طور لوپر دی خو ماحول تراغ لی دی یا مدرسا یا مرکز کې تبلیغیانو هغه ورځ شراشه پټکی به کیسه وو ها تلک د دې ماحول نه سکه بهر کا نو کې دی چې چې پورته کو پاسي غیر لنډ کیه یوه خري تو فایلري کی ودا سکه نه خبرونه په شی ماحول دی وږي نو ماحول د باو د وج نه نه انسان چې دوه قسم دوه طریقو سره عملونه کوي یو لنډا د قلبي تقاضو د وږي د صدا وږي قلبي تقاضو د وږي چې دین دې هتور سیکنه نو بس د غزا قطو ایمان من زا دی زاقه تو عمل ایمان من رضيا بالله رب به و دې ایمان په خون باندې بیا شي پوه شي چې د دین د عزت څه شي کو څه دا اعمال چې کمنو د دې زړه بیا په چند راوږي د زړه راوږي د وژناول د اعتقادیات او اصلاح کنه چې دا اعمال د چن راوږي انما الاعمال <سؤال> بالنیات <سؤال> مولانا رشید احمد غنگوی رحمہ الله تعالی مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمہ الله تعالی تو لیکل خط کی وی چې زما دین عادت وګرځیدو استاد تربیت سره سلور کاله کی دور او شو چې دین می چې کوم نسو کورځیدو عادت وګرځیدو هغه ته مبارک یو لګلا چې استاد خپل علم او صلاحیت برکت او گیندا دور تا ته سلور کاله کی دا مل او دا دوم ورځونی کېږي لکه دوستانو خبره دا مستقل محنت غواړي سو غواړي مستقل مهنت ماحول له وجه سړې ته حجو دم کوي او چې کله ماحول ني مبيار پرزمونځوم مخیر خريتي لکه د پرزموس په ټوم بیان لګي نو شاه سبدي کې اول دا دوه قسمه ذکر کوي نشدا عملونو کې فرق راغي چې زاگرانو کوم سرازي فرق رازي د جزاګانو غو فرق هم په شاه سب ذکر کوي وعلم من من العمال.